Señoras e señores, aquí desde a Radio Xamboy, desde 89.4 de FM Seixan vostedes benvidos a este programa en Lingua Galega Donde estaremos dúas oriñas Pois, falandolle a vostedes, pois, en Lingua Galega Estamos nos estudios virtuais, exceto que nos estudios centrais Pois, están nos agardando xa ali e nos acompanha Pois, o noso compañero Fernando que acal, pois, llevamos dar as boas tardes. Boas tardes, Fernando, e eh, tamén o compañeiro nos estudios virtuais, a Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Boa tarde, Armando. Benvidos, queridos ointes, a este noso programa un día máis. Galegos no vais. Iso. E hai que queñes fala, pois, Armando Fernández que xis vou a pasar a esos enderezos que tenemos por aí. A parte de que o punto dial é o 89.4 da ECN, e temos un blog, que é galegosnovais.blogspot.com. E temos tamén un correo electrónico donde nos poden enviar o que queiran, Sim. en fin, que nos poden enviar peticións, eh, suxerencias, en fin, todo aquello que queiran por o correo, que é galegosnovais.com arro gmail.com y entonces pues pienso que ya hacemos por ahí julioo a, a un a un convidado a un primero convidado pero vamos a poner vamos a pedir ya a nuestro técnico que poña un bocadiño de música, de música ¿no? para, claro, para recibirlo vamos a dar san martinño Capo capa o lomo roldas de padriño anda collendo a leña soprando lumes non camiño de monte alegre a cebo Fran Amil, que nos vai pois acompañar durante uns minutinhos, connosco, e vamos a falar da súa música e do seu traballo, que é un traballo longo. Moi boas tardes, Fran. Hola, boa tarde, Fran. Xa nos escoitas? Seguro? Estamos vendo a súa presentación do disco Popsia, sí. yeah pero mm, non nos coitamos, ten de que dar permiso precisamente ao micro. Ao micro, non? Que algunha cousa pasa que non, que non, non, non nos escoita. Hola, Fran, boa tarde. Vai ser mellor que... Fran, tens de que dar permiso ao... Ao, ao o micro. Ao micro. Si, sí, tanto falando, pero ten o micro... Non, non nos coitamos, non, non alguna cosa tenemos que que que mejorar para poder intentar que creo que, que podemos escoltar no sé algún eh, vamos a seguir eh, eh, Ay, San Martiño Gustos do San Martiño, cando a casaña estoura e canta o viño, Baixo do monte Bebedo O santo vén Orense de vagariño, para atender a alegría con maumeniño. Con media capa longo anda nas roldas de padriño anda collendo a leña soprando lumes non camiño de monte alegre a ceboliño de que ao fin podemos conectar con Fran vale Muy tardes, Muy Hola, boa tarde, moi boas tardes, Fran moi boas tardes Moitísimas gracias por atender mm. a nosa convite eh, bueno, felicitacións por, por ese novo traballo pois si, sí. sí, estábamos escoitando de fondo, non? Sí. pois pues, eh, moitísimas gracias a verdad que é un traballo como xa vos aventuraba por setembro de 2019 que mm -hmm. que tiña eh, un, unhas miras bastante bastante amplias, non? Uh -huh. eh, porque, eh, si ven, como vos contaba tamén, no 2016, aquella un disco que se chamaba Bodo Vento e que estaba dedicada a Mano María, aquí xa pues, eh, expandimos o campo, eh, puidemos gozar do enorme, maravilloso acervo cultural de poetas como o rei Afonso, bueno eh, rei Afonso X Sabio ou Antón Tobar tamén claro, o mendinho Antón Tobar, que ademais eh, é o que está sonando agora no, no, no poema San Martiño sí, eh, uh -huh. e fixemos tamén pues, eh, a, o privilegio de poder eh, contar co permiso de, de, dos seus eh, herdeiros para uh -huh. para o cual en moi de agradecer porque porque vamos eh con Sa Martiño atopamos unha poesía eh, de repente pois pues, eh moi ben construída e dende un punto de vista pois pues, pois pues como moi humorístico, non? Eh, pero pero co, co fondo de, de Ourense sí. eh aí, non? É eh, igual que de con con Luis Amado Carballo pues, a chegarnos a Pontevedra con Luis Amado Carballo ah, ou con María del Valle Inclán, sí. eh, es decir, a verdade é que o disco é, é un disco que colle un pouco, digamos, eh, poetas das catro provincias galegas e dende o medievo ata ata me principios do século XX. E bueno, pois pues, eh a verdade que ha sido un foi un traballo eh Difícil, dificultoso por culpa da, da, do tema da pandemia, pandemia Pero sí que o, sí que lle dimos eh, forma a aquelas cousas que nos eh, seducían do proxecto ¿no? Que era eh, achegar chegar eh, a o, todos, todos estes poemas de, de, de tanto calado De un calado enorme dentro da uh -huh. nossa literatura E facerles pues, unhas revisións, digamos, modernas con, con ritmos modernos, actuais coa pretensión de que, bueno, de que podamos gozar da poesía, porque non somos plenamente conscientes de que, bueno, eh moitísima xente amamos a poesía, pero tamén hai xente nova que, que igual cree ou pensa que a poesía é tedio e é non, non é tedio, é maravilla, é descoberta, é apertura eh é espiritual, mental eh, vale. eh, dependendo de, das, das verbas de, da sabiduría da orfebrería do, do escritor e escritora, pois pues, poden realmente cambiar mudarnos a vida, non? Entonces Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, felicitarte, vos te digo por o feito de de que presentache a pesar da pandemia, pero que o que si hacer, bueno, que se si deducimos por por a súa presentación Popsia volumen 1 quer decir que esto ten visos de que vai a continuar eh, seguro que teremos o, o volumen 2. Nesta claro, ocasión 10 10 pezas, non? Efectivamente, eh, eh Popsia volumen 1 cando cando meu irmau Carlos Meiseu eh que ele é o produtor, cando cando meu irmau sí. Carlos Meiseu eh ventexamos o, o proxecto proyecto Popsia. Sí. Eh, decatámonos de que, claro, o espectro é moi amplo, non podemos abarcar vale. toda a poesía, toda a lírica galega. Entón, vale. o que si sí decidimos foi vamos a dar o primeiro paso, imos sí. subir o primeiro chanzo, imos eh, achegarnos, digamos, uh -huh. a, a, a palabra de poetas moi consagrados, eh, lease Rosalía, efectivamente, Celso Emilio Ferreiro, eh, coa idea eh, coa idea de, de... Vale, arrancamos e pero a, nosa, a, a nosa, na nosa mente hai unha serie de formulacións que pasan, obviamente, pola, pol, pola continuación. Non sabemos se si será eh, dous discos, se si será unha triloxía, unha tetraloxía mm -hmm. ou se si, si, botarei toda a vida construindo de xeito paralelo a outros proxectos, pois pois ese, este, este proxecto de epopsía desde logo, no, no volumen dous, pois temos a idea de achegarnos xa a poetisas e poetas contemporáneos. Estamos realmente, eh, bueno, sumerxéndonos no, no traballo de moita xente que está agora mesmo, ademais, eh, funcionando moi ben. eh Tamén temos referencias de moita xente que que que fixo traballos en estes últimos anos e que, e que todavía non pois eh, nos non, a, non profundizamos na, na, na súa obra para escolmar uh -huh. aquelas digamos eh, poesías que se podan axustar a métrica e ritmo, a, a tamén a, a construción musical, non ao desenrolo de, das uh -huh. melodías, das armonías que podan encaixar e que podan uh -huh. atraer Aos e a ouvientes e a xente que escoite as cancións digamos a ao mundo eh, onírico ou creativo deses de autores, sin eh, denostar e sin perder de vista claro ao noso, ao noso máximo eh, obxectivo que é, eh, efectivamente darlle un carácter contemporáneo que posibilite efectivamente que podamos estar eh, presentando o proxecto en festivais ou como estamos facendo ahora mesmo eh, en auditorios, eh, casas de, da cultura. Eh, uh -huh. En unha das vertientes que é a charla-concerto, na que falamos uh -huh. un poquichinho, situamos eh, espaciotemporalmente eh, o, o, o proxecto, e e vamos introducindo pois, escoitas de algúns destes poemas, por exemplo no, can, no caso de Rosa da Rosa, de Alfonso de Monsabio mm. ou ben Ondas de San Simón de Mendiño, o que é sería me una, una ermida de San Simón ¿no? que nos chamamos pues, pues, eh, Ondas de, Onda de San Simón e entón presentamos este, este mm. traballo e a, a continuación interpreto eh, as pesas Eh, bueno, pues, eh, coas músicas do disco as bases pregrabadas con a guitarra acústica e voz e eh, eh, bueno, xa o pudemos presentar, estrear publicamente en Cariño, en valdoviño. entonces bueno eh, estamos a, agora eh, traballando sobre todo na, en espallar eh, o proxecto, en facelo visible eh, a través das redes sociais a través de, de, da participación na, na televisión a radio, na prensa, é dicir para para bueno, para para que realmente eh, o galla este proxecto acade de, pues, eh, a relevancia que, que nos consideramos que ten, porque eh, xa non é porque sea o noso proxecto, sino que eh, a lírica galega Eh, ten a forza e, a, e, o, e o poder para, para chegar a moitísima xente eh, Que igual non accede a ela eh, por motivos x Pero que igual, eh, pois pues a través de escoitar unha canción a radio Ou uh -huh. verla na televisión ou, sea, escoitar, eh, ou ver un vídeo en televisión ou en Youtube uh -huh. Ou escoitar eh, na, na nosa web que, que temos a web de franamil.com que estreamos co proxeto de Popsia, que si sí está o disco aí mm -hmm. a disposición dos ouvintes. entonces ah, bueno, a idea é esa, ¿no? que, que a poesía é tan poderosa que realmente sus, sostén eh, os, alicer, os eh, alicerces do, do noso proxeto. entonces bueno, mm -hmm. estamos eh, superilusionados, traballando eh, con eses visos, eh, eh, bueno, desplegando unha profunda campaña Eh, nas redes sociais a través de no pues, facebook do instagram do twitter e aí estamos eh, pues, bueno pues con, con, con esta idea de, de poder presentar pois pues, eso a palabra de antón Aviles de tamanco de luiís amado carballo de, de Manuel manueleiras Pulpeiro. como Manuel Caramba. leiras Pulpeiro, ademais fixemos unha cousa que de daqueles libros eh, eh, é eh, bueno que trascenden da, da súa obra nos fixemos unhas colma de, de varias das, das eh, coplas eh, fixemos un, un tema que se chama pena da roca que de repente amos a, a a melancolía eh, que hai no, no propio ser galego non como eh, de repente eh, o protagonista bota en falta a súa vila a súa neneeta Ou estar coas mozas coas que antes tanto xogaba non sí, sí. chamalle tanto tala miña pena era e tanto mm. e tanto chorei que, que a mesma roca pena da roca co prato meu abrandou A verdad que bueno estamos moi moi moi moi moi ilusionados eh, nadagrade agradecervos tamén a vós brindarnos eh, esta esta fiestra para Mosalón. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ah, Armando, querías lhe preguntar, non? Eu tamén, sí, pero... Sí, sí, sí, mismo, mismo. Eu queria lhe preguntar que, eh, máis ben que preguntar como dicirle que eles fan unha música sí. unha mestizaxe coa música de de raíz, non? Si, sí, a verdade é que fixemos eh... Un, una, digamos, eh, es, esa fusión entre uh -huh. a modernidade, entre eses ritmos como, como poden ser o pop, o swing, o sí, funky sí. Eh, o blues tamén, porque que uh -huh. non? Eh, a balada eh, o, os desenrolos eh, digamos tamén uh -huh. eh, do rock, dos 60 eh, psicodélico e sen perder nunca de vista obviamente a importancia da nosa raíz que está no folk no folclore eh, sí. hai momentos nos que aparece un aralá hai momentos nos que entra unha gaita cando de repente digamos que non esperábamos que aparecese uh -huh. ou ou unha sección de metais que sí. len por exemplo en candeloria e eh, levan eh, pois, eh o tema a unha fusión de folk rock con mm -hmm. gotas de jazz que que é moi sorpresiva ou hai unha pandeirada de repente mm -hmm. nun nunha balada como dasme a vida que é un, un poema de Antón Aviles de Taramancos, xa hermosísimo sí. e que pon Abel de Galiña e que de repente o tema e que arrinca como unha balada que vai eh eh devagariño roca nun explosión rítmica, nun un incremento eh, eh, rítmico eh, que nos aproxima uh -huh. ao rock fusión e sí, sí, sí. remata con unha pandeirada que nos devolve novamente a, a, a Galicia, ¿no? Galicia é eh, eh o obxectivo primordial, prioritario de Popsia. Galicia, a literatura galega e están irmandadas eh, neste disco pode ser o Liromar podense percibir as bretemas que, que, que fan meigallo na nosa terra, pódese ulir a terra, pódese sentir a, a pedra eh, e dende logo eh, o paso do tempo eh, a fusión dese, dese saber arcaico que, que está na, na poesía eh, e que, eh, que se eh, funde coa, coa, co presente coa, coas músicas contemporáneas pero sí, sempre sempre sin perder ese ollo da do noso folclore porque bueno eu veño da de, de grupos que facían que, que temos dende o ano 93 feito eh fincape moito no no, no folclore galego eh, eh, e considero que ademais eh, é o vehículo maravilloso esta música, esta fusión para poder chegar a xente nova que igual coñece moito folclore galego e quizais Eh, pois bueno, pois, eh, a través do pop E do swing e do funky Pois eh, atoparán suxerente xerente Atractiva y... e porque non adictiva A poesía A nosa, a nosa lírica Moi ben Pois, pues, perfecto, é eh, unha cousa extraordinaria que te, que te agradecemos moitísimo que nos fagas partícipe dese de, de teu traballo tan, tan importante eh, e que, que levou tanto tempo que, que bueno, felicitarte a ti, e a teu irmán, que, que son os, os grandes autores. Os partícipes eh, da festa, dixéramos. Eh, eh, eh, que, bueno, pois pues, sabemos que, que, que estar moi ilusionado, por certo me parece que en Baldoviño un grande efecto sí. de, de, de presentación eh, sí, mo agradecerte moitísimo que estiveras con nosco, xa sabes que a, na radio temos un tempo moi, moi cruzado e eh, a, as cuestións de conexión sempre son bastante cativas para nos que xeramos agradecerte sí. moitísimo volvo a repetirte a Fran eh, estaremos en contacto para seguir a, a tua trayectoria Pois pues espero que sí, de insistir en que moitísimas gracias porque son moi conscientes de, de que as complicacións técnicas eh, foron moi ben resoltas e sobre todo porque de, eu ven de Galicia, ven de, de Sada, eh, chegar aí aos souteiros de San Boi e eh, eh, a Cataluña, pois sei que, que está desfacendo unha labor importantísima e, e nada, e, o agradecido sin dúbida son eu. No, no, no, no está, no está, bien. No, está bien Por está bien. Cierto, vol, volver a repetir que en la tuya página, frangamil.com podense ver mm, todas as túas novedades e ese gran traballo que estás a fazer que, mm, bueno unha pequena área de, de comunicación é o feito de que non somente nos escoitan aquí en, en San Boi e, e arredores en, en Cataluña senón tamén eh, en que saibas que temos agora mesmo escoitándonos eh, en Suiza a, a Máximo ou en Brasil a, a, a Cristian o sea que isto ten unha extensión bastante longa maravilla. non? E, aparte, como tedes un formato de podcast, eu vos vos nos seguindo de uns contidos moi pues interesantes. Eso faremos, sempre. eso faremos. Cando terminemos pois a, a, a emisión, voltaremos a, a mm, colgarlo no, na vosa páxina. Pois moi ben, en aterme menor. Ah, aperta grande. Vamos a despedirte cunha <risa> boa música, logo. Moitas gracias. Oh, Dios, pecados, perdoar, que fan un sabores. Rosa mar rosas flor As donas, señoras, señores Esta dona que eu teño por señor La que quero ser troba a